Gure egungo txolasean Aipatuko dugu Kirol kolektibo bateko sari individuala Ara, ze aipatzen ari giren Uresko baloia, zurekin olatzi duate, egunon Egunon guztiri Aztelen arratxean iraganda Zeremonia hori, baina Lehenik zer da xuxen xari hori Hortan, uresko baloina deitzen dute Eri eh, abakitzen direa, zoin diren munduko jokalari oberenak Ez da bakak individuaz, enta ustut selekzioak Ere hautatuak direla hautatzen da beraz e, jokalarik oberena bai mundukoa mutikoetan eta nesketan e, trebatzaile oberena, gol edegena edo gol oberena eta selekzio e, ikuste. nikuste. Azteko, erraiteko biskabat historikoaren egiteko, hori franz futbol gunkariak beraz futbola zahduratzen da ne, gunkari franz asmatu zuen, beru eta eta aztapenean bakrik Europako jokalari oberena beraz e, hautatzen zuen eta izendatzen zuen atik e, garatu da xari hori garatu da eta bimilatzen azgeroztik munduko obere hautatzen da ez du gehiago franz pudulek bakerrik eh, egiten eta badu bere importantziak gero dugun bezala oai e elkartu baitira baita ere fifarekin eta baita ere amorizpor ekin, amorizpor da um, kirol elkarteak eta ez bakerrik elkarteak, eta prentsa e prentsa kude duen e talde bat, eta lehen xari tipia balimazen hori, oai sari e ahondi bat bilakatu da, aipatuko dugu behar bat berantzago, e doiz askpikatzeko amorriz borek eh, adibidez baduela L'Equipe baduela Le Parisien, Frantziako Itzulia ere bere bere horren jabe da eta baita ere Paridakar horrein Paridakar eh, gertatzen ari dena eh, Argentinan. Ay, Argentinan eta Ego eh, Ameriketan, horren jabea dela beraz erraiteko bat nola aldatu den horrezko eh, baloin hori gero epatuko dugu xusen, eh, zertan aldatu den eta nola aldatu den biapundua ikusia eta nola iragaiten da bozka. Orduan bon, badak ikizue eh, Horreinok irabaziduan eranen gu gizonetan Ronaldo, Cristiano Ronaldo, eta amazteetan Kessler alemana, bat portuguesa eta besta alemana. Erra behar da, lehen kasetariak, Franz Furtulek egiten zuelarik, lehen bakri kasetariak zutela bozkatzen. Horrein e arguntatua da, horrein selekziotako kapitainak, beraz FIFAan diren selekziotako kapitainak e, dute bozkatzen, selekziona tzaileak ere, eta baita ere kasetariak. Bagotxetik berreundazortzi bat dira. E berreundazortzi e, selekziona tzaile, berreundazortzi kasetari, eta eta berrunda zortzi e, kapitaina. Lehenari bost pundu emaiten dizkiote, biagenari iru eta irugagenari bat bakarra, eta beraz ondutik kondatzen da, zunok dituen puntu gehenak eta horrek irabazten du. Kondutan hartzen diren kriterioak, e, zelaien emaitza, beraz, emaitza edo balentgia, jokalarian nola izan den zelaia, Meina ez hori bekarrik hori aldatu da, baita ere zelaian eta zelaiatik kanpo duen jagera, hori ere behar da kondutan hartu, eta beraz, bozkak hola emaiten dira, naiz eta ere, ikusko dugun berantxago, bon, behar bada, ez direla, hain neutroak nahiz hori zaila da. Ne? Orduan egan dugu munduko jokalari oberena hautatzen da, selekzio oberena, trebatzaile oberena, Egan ditugu diren uh, jokalari hoberenak. Trebatzaile hoberena uh, lou izan da beraz, uh, alemana, alemenako trebatzailea izan da autatua. Eta kelehman hau ere beste alemana neskendako Bi aleman beraz, eta golo bere nendako uh, Rodríguez, kolondiak mundialan sartu zuen uh, gola, golori izan da, uh, izan da beraz garaire. Bon, mutikoenak du ahakastagiena biztandena, Ronaldok bere irugarren adu, alare horretara zibiar da, eriko gara mesik duela. Lau urezko uh, baloen irabazitut segidan 2008-2002-a. Bozkak jokolariek eta kapitainek egiten dituzela nora laguntasunaren gainean eh, oina jitzen da edo? Ba ez, nogun txalaz eh, rand, kriterioak erranditugu eh, zuen diren, eh. gero are eh, emaiteko adibide batzu eh, anitzetan ikusten dugu eh, edo eh, klebeko lagun bat edo selekzioko lagun bat bozkatzen dutela adibidez didede xan, franziako trebatzaileak seleksionatzaileak bozkatu du eh, Ronaldo rendako, Neue rendako eta Benzema rendako eh, Hugo Lorgizek, Ronaldo, Benzema Neuer, Kashikberdinak, Cristiano Ronaldo Berak eh, bozkatu du, uh, Lenik Sergio Ramos, Gero Bail eta Gero Benzema, gana idu uh, Jal Madrigiko iru jokalari alere. eta Lionel Messi uh, Di Maria Lenik, Argentinako bere lagun bat Iniesta bere klebeko lagun bat eta Matxerano bere uh, bere klebeko lagun bat, orduan hortako galdera pausatzen aldira zineaz neutralitate hori nunden edo, edo badan esinpleki. Eta ze bilakatu da horreina? Eta hori guztiak ahiteko, horreiko ba, ugezko baloino hori, ez dela bat ere eh, aztapeneko filosofioan ahunt eh, diduz zeremonia eh, hori eh, eko, er, gehtakari ekonomikoa bilakatu da. E, mundu mailakoak, telebestiek, telebestiek zuzenan eratzen dute, mila behun gomita abaziren eh, beraz zeremonia horretan, milioika ikusle beraz telebesten bidez, eta horrek ikartzen duen eh, ondorio ekonomikoak eh, ere kondutan hartu behar dira. E, Bitxikerri bat baloinak berak, eh, Ronaldok eta eta Ezlerrek irebazituten baloina berak eh, balio ditu amairu mila zazpion eta euro, Ola estimatu da urrez, urrez, ez da urrezkoa osoki, baina urrez estalia, uh, estalia da eta hori da bere prezioa hori hori baino gehiota horren gibilean eh, baduen ondorio ekonomikoa baiokalari etan, kontratuetan uh, urrezko baloina busularik zure kontratua obetzen da, zure publizitateak biderkatzen dira, horrek Ha, Ainitze gartzunor baita ere antolatzailetan errandu gu, eh? FIFA, Amorisport, France World Football horiek gustatzen dira antolatzaileak, naizker nere ustez uh, Amorisportek duen indar gehiem biltzen, horrek ikartzen dituen uh, ondorio ekonomiko guztiak uh, kondutan hartu hor dira bai publicidad publicidadetan eta bar eta bar. Eta ara ustionak e, gaiten ginuen autua gainera ez dira hain importanteak azkenean, zenta ikusten dugu ez direla neutroak, beti hautatzen dira gainera e, gole atzaileak, gol gehien makatzen duztenak, Messi eta Ronaldo ek azken urteetan, ez menturaz e, munduko jokalarik oberena. Eta bera, hori guzia gaiteko, behar bada, urrezko baloino horrek ez duela emaiten gehiago, turaz gaitunt lako ttzen artean zen, begodala munduko jokaleririk hoberena, baina badela ara oogengibelean e, dirruren e, makinaria bat Gerari gerhtakari hori diruz mamitsua dela eta futbol profesionalak eta kirolfeionalak oroak hartu duen azken urtetan, hartu duen bide beretik gaiten dela, eta ni ustez Bizka bat e, kiroletik egiazko kiroletik hoguntzen dela. Kazetariaren begira da zogotza Christianak mere jaiten ba, da mezela, ez du ez ez dure inportaik ha hain hain gauza gehiago bad diren no, ogin gibelean merezi edo ez meresi ba, seguraki bai munduko jokalari obernetan da gero mezi bezala edo edo na bezala. Horatzi dute mireske gurekin izanik berazzuko baloarren inguruko solaz unendako? hunenko. Mire eskerzia.